Ти не знаєш, що мене за серце. Певняє він знов її і приголублює наново до себе. А я, Грицю, а я, о Боже, і не доказала. Люби, Зазули, люби, молить він, а я на руках занесу тебе до твоєї хати. Нараз вона підіймає свою заквічену голову і, мов, вернула на хвилину з Другого світу, незвичайно споважнівши питає, «А як перестанеш любити?» не моє зори!» «Хіба ж я сьогоден? Чому ти отак сумно питаєш?» «Бо, може, за мною ще й свиснеш, як перестанеш любити?» – відказала. «А я, Грицю, а я?» – каже вона і раптом шукає, Охорони від чогось на його родях, Я, і не доказавши, замовкла, Мов душу свою віддала. Посвистував я Туркине, Оправдається він поважно, Посвистував я, що правда, і не заодною, Але тебе полюбив я так щиро, Що скоро поглузуєш ти з мене, Як прийде багатший, ніж я за тебе. Чи не так, Тетянко? І вони ходубиху широко-далеко забагачку знають, а я гріць, тільки і його багатство щекінь та щире серце. І сказавши це, поцілував і притиснув її наново так щирою палко до себе, що в ній вона уже умовкла. Іноді зимою почала відтак вона по якійсь хвилі «За ким ти перед нашою хатою станув?» Я, мов, з цягарем на душі ходила, все молилася, щоб його Господь відвернув від мене. А тим часом ти сам станув перед мене, Грицю. Додала і обняла його шию. І від тої днини, від тої години я вже не годна була тебе забути. А мене туга погнала, об'яснив весело. Видержки не мав, оскільки коня пігнав до тебе. «Що буде, то буде!» – думав. «Нехай хоч побачу, нехай хоч поглянуть на ті очі, брови, що душу украли, серце упоїли, спокій відібрали, а самі сховалися!» «А мати допитувалася опісля», – почала вона знову. «Хто ти такий? Відки тебе знаю?» А коли я вмовчала, вона і собі замовкла, додаючи лиш одне слово Уважай, Тетяно. Боюся, я своїй матері, Грицю, як вона мовчить, та про те і негодна була забути тебе. Крізь сон бачила на чорнім коні, крізь сон я тужила, в днину тугу працею кривала, а безсонними сонними ночами спогадами годувала, інакше не могла. Так зиму пережила. Хоч би і раз, хоч би і два буби я Завернув до хати турки, – не бізвався він. Та саме горда твоя мати з хати відіпхнула. Але тепер не забудь за мене. Не забудь любити, а побачиш згодом, Вийде все на наше. Я не забула. От, чи не прибула? – питає і відсуває допитливо чорні свої брови. «Спасибі, дівчино, моя пишна квітку, люби лише вірно і жди до осені, а ти?» питає вона і тоне всією душею своїми очима у його гарячих, гарних очах. «Чи прийдеш, не забудеш? Другу не полюбиш? Він обіймає її. Тебе одну я люблю, на весь світ одну». В неділю прийду знов, буду тебе ждати. Вийди ось тут лісом, за квіткою, я буду тут. Все лісом? – питає вона, вагаючись пристати на те, і роздумує. Все лісом. А може ні? – каже вона нараз бистро, і, трутивши його від себе, відвертається жвиво. Туркине. вона не слухає, іде. Туркини, біжиш до своєї матері? Біжу. Ова.